פרק כ"ז: "בן עשרים וחמש שנה יותם במלכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בת צדוק. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה עוזייהו אביו, רק לא בא אל היכל אדוני, ועוד העם משחיתים. הוא בנה את שער בית אדוני העליון, ובחומת העופל בנה לרוב, וערים בנה בהר יהודה, ובחורשים בנה, בירניות ומגדלים. והוא נלחם עם מלך בני עמון, ויחזק עליהם, וייתנו לו בני בשנה ההיא מאה כיכר כסף, ועשרת אלפים קורים חיטים, ושעורים עשרת אלפים, זאת השיבו לו בני ובשנה השנית והשלישית. ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני אדוני אלוהיו. ויתר דברי יותם וכל מלחמותיו ודרכיו הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בין עשרים וחמש שנה היה ומולכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים. וישכב יותם עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אחז בנו תחתיו.